Syair yang ber 33 yang menerangkan tentang mutajenisin atau <coughs> akan <coughs> dafqah di makhraj dunia sifati wukqa bil mutajenisin. ketika dua huruf sepakat satu makhruj sama huruf makhruj hanya saja berbeda sifat dinyatakan keduanya dengan mutajanisi itu bertemunya dua huruf yang sama dari sisi makhruj berbeda dari sisi sifat maka kalau pertama sukun yang kedua berharukat In sakana awalu kullin fasaghira samiyan dinamakan sebagai itu, um, Itu kalau yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Awurri kal harfani fi kullin faqul kullun kabirun wa fahmunhu wa fahmanhu bil musul. Atau kedua hal tersebut sama-sama berharakat masing-masing berkharakah fa'ul kullun kabirun wa dha manahu katakanlah dinyatakanlah sebagai itu kaum kabir maka pahamilah dengan contoh-contohnya telah kita bacakan dari penjelasan Sulaiman al-Damsuri Jadi contoh-contoh yang termasuk dengan mutajanisin dua huruf yang satu makro berbeda sifat, yaitu ketika beliau mencontohkan dua huruf saja, yang antara ba dengan mim, yang ini merupakan sogir dan di antara ba dengan fa. Sohir atau kabir yang sama-sama perharkan -sama hanya saja Sulaiman bin Jazuri menyebutkan di sini dalam qira'ah Hafs ana Asim hanya satu yang di bukan menurut Hafs iaitu ba dengan mim saja pada kata irkam ma'ana digolongkan oleh sebagian para ulamak yang lain Ba bertemu dengan Mim Minal Jais dari perkara yang boleh dikarenakan datang kira'ah yang lain membaca tanpa dengan Itukong ada pun dalam kira'ah hafus dibaca dengan Itukong Jika Ba bertemu dengan Mim Ba suhu datang setelahnya Mim dan ini hanya satu di dalam Al-Fu'an, di Surah Hud ayat yang ke-42 Kita lihat di Surah Hud ayat yang ke-42 Di sebelum akhir ayat sedikit. Bah sukun untuk mim hanya di Hud ayat yang ke 42 Yang ditukukkan menurut hafas. Ini kiroah kita yang ada yang banyak di Indonesia. Hafasan asyik. Sehingga baca dengan itu rom halaman dua تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح لبنه وكان Kabar, mana? Situ di rekaan, terjemahan oleh Lajnah Al Qar'di di Jomblo dan MIM. Ya Bunyir, kau mana? Ya Bunyir, kau mana? Walaatukum. Dengan dua huruf di sini. Kelabu keramim minharful bunnah dari huruf bunnah. Demikian pula, fi ma yajuzul ittikam ing daririhi, iaitu ketika saya bertemu dengan Zan, saya sukun datang setelahnya Zan. Dalam kirah yang lain, ya juzul wujub al hanya saja yang di dan Asim menurut Hafs dan Asim wujubul idgham wajib idghamkan kita kepada zal yang itu hanya terdapat di surat Al-A'raf ayat 176 untuk lihat Al-A'raf 176 Kemen 173. Tak sukun di tovar Wasri ketika wasal ada kirawah di Menurut kirawah yang membaca wasal, tidak dengan wakaf. Kalau wakaf, tidak sah. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه Dan el Kelbi, dah pilih arahnya alhath atau tersuruhnya <woundseur> alhathzahik. Itu kalau <laughs> wasal, kalau wasal dibaca dengan itu I ta'hmil alaihi yalhaz au tateruhu yalhaz dharik Kedah Yalhaz dharik Kedah Yalhaz dharik langsung ke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 di Mushaf yang, aduh, Jim, yang lain, yang lain ada yang beda wakofnya di Yalhat atau ada yang tidak ada, ada tanda wakof buat Mushaf lain. Sama semua, Jim. Sama. Juga kalau saya nyawa kaf, maka dengan idhar yal haz ta Jadi kalau saya wassal, awu tet suruh huyal hazzani. Kmetalu kaumil kazzabu bi ayatina. Dengan idukongke zani. Untuk menurut hafiz Ada pun yang mujma Yang sepakat Ditukamkan Di antaranya Dal sukun datang setelahnya ta Dal sukun Datang setelahnya ta Sudi di Al-Baqarah ayat 326 256 dal sukun datang setelahnya maka mujma ada idghamihna disepakati ditugungkannya halaman 42 256 halaman 42 لا قد تبين سن قادل قادل في قد يتوبون بدات تعذبون بدات تعذب لا إكرام في الدين قد تبين الرشد من الغي. Ta. Kod, tak Kod, tidak mantul Tapi dia membaca dal, kod, ta. Tapi harus kot langsung ke da Kot, Jangan kot, tak Jangan ada setengah dalnya Jadi Langsung Sempurna masuk ke da Itu bahagia yang pertama saya akan All lain lagi dalam al-Quran seperti yang surat pendek ma'abadtum li al-kafirun dan yang lainnya atau sebaliknya mimma yujma'u wa ittufiqo 'ala dhawmiha itu ta sukun datang setelahnya dal di ditemani ta kepada dan Di ya, antaranya Al-A'raf ayat yang ke-189 175 Al-A'raf 189 halaman 175 Al-A'raf 189 halaman 175 situ dimulai kita baca pada mulai kalimat falamma azqalat da'wa azqalat ta'nya hilang jadi kalau pada dal tidak azqalat da azqalat da dia azqalat maksud masuk kepada dan sifat ta' harusnya hilang فَإِذَا أَفْلَتَ دَ فَإذًا مَا أَفْلَتَ دَعْوَ اللَّهِ أَلَمْ بُهُما لَئِنْ أَتَيْتَ لَرَا صَالِحًا مِنَ الشَّاكِرِينَ Lama asqalad d'awal Allah asqalad da d'awal. Jadi kom tak kepada dan atau Yunus ayat yang kedua belas sembilan. Alaman 219 Yunus ayat eh, yang 89 Di fokong ta kepada dal Ini termasuk kutajan di sini Karena Dal dengan ta Atau sebaliknya ta dengan dal satu <todum> makro, hanya saja berbeza sifat. قَالَ قَدْ أُجِيبَ الدَّعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَبِعَا Syahidin di sini Qawana qada ujibad da'watukumaa Ujibad da'watukumaa Di kurang ta' wada da'in Dan yang ini ketiga ta' Sukun datang selainya da'in Mungkin pula yang mujba' Alaihdullahi miha Ta' Sukun datang selainya Do' Surf ayat ke empat belas. Tak subuh datang oh. akhir surf lima dus سكون يدوغن ولا ضوء فآمن الضوء Kedai dibaca dengan nafis, itu tersisa sifatnya. Kedai hilang hurufnya, di dahabi al harfi wa baka'is sifah. Hurufnya hilang, tetapi sifatnya ada. Sifat toh itu baku. Walistiha'la masih. Sehingga disebut untuk digolongkan oleh ulama sebagai itu dengan Antara ini di surah Al-Maidah ayat yang kedua puluh lapan Melihat menunjukkan bahasannya Po ditukar kepada Ta tetapi itu kau menak itu kau menak dengan itu yang nak yaitu sifatnya masih tetap ajar. Lajinah tidak meletakkan tasdi di atas Ta berbeda ketika Po atau Ta datang setelahnya Po diletakkan tasdi di atas Po. Tiga po sukun datang setelahnya tak tidak diletakkan tashdid. Artinya supaya tidak dibaca penuh kepada tak, lain basset tak supaya tidak dibaca itu, ya. supaya tidak dibaca penuh tak. Tapi inilah kita berikan sifat po yaitu itu bangku walisti'ala ya, dengan meningginya suara, naiknya suara lagi-lagi ke laki -laki atas dan terangkatnya pangkal lidah sehingga membentuk rapat antara pangkal lidah dengan langit-langit atas. Sempitnya ruang kosong antara pangkal lidah dengan langit-langit atas. Daim da berikan da sau ta. Nanti yang keluar ta. Ya, da diangkat Maka lidahnya dan dinaikkan suara kelahan-lahan atas ya, Agar tebal Kemudian ini keluar yang tipis La'in basautta ilayya yadaka litabutulani Ma'ana bibasiti yadiyya ilayka liabutulak cuma di situ kadang kita terjebak dengan po, ya. sinnya jangan basol, basol jangan si jadi so, ya, tetap basa basal, ya. sinnya tetap dijaga supaya tipis, ya. dari tumbuh dia menghadapi po yang tebal, tidak basol, ya. tidak basa basal, ini dinamakan nakis Demikian pula yang dituangkan menurut Harus yaitu ketika Dhal Dari temujemak bertemu dengan gho. Dhal dengan Dhal Di antaranya di An-Nisa ayat yang ke-64 Sebelumnya Sebelum Al-Maidah. ayat An-Nisa 64 di halaman 88. Dari mulai kalimat walau ayat 94, kita lihat di tengah setelah waqaf ada kalimat walau. ولو انهم اضلموا انفسهم جاءك فاستوفوا iam walam apabila iz tipis istifal nifdah apabila wa tebal sehingga langsung didugokan kepada huruf yang tebal walau annahum yadzlamu idzlamu anfusahum ja'u kafastawfa Allah Masuk di tebalkan. Jangan walau annahum is zolamu is zol. Biar biar zol. Masuk di Masuk ke zol. Jangan zol walau anhum is zolamu zol. Allah wow, yang tebal Itu diantaranya khabar Yang menurut Hafiz Dan sebagian kirwah lain Mujma' alaih tukum miha Dan juga jadi Kedatipun yang lain tidak dihitungkan Di antaranya Ada huruf-huruf yang menurut Kirwah Hafiz dari Jarul Syatibiyah Yang harus dengan Tukum Setelah kita sebutkan tadi Ya Tha Dengan Zal Kemudian Ba dengan Mi Kuala ad jika Dikatakan oleh Ad-Dubba Quruhu bil mutajanisaini Thumma insakan Bil mutajanisaini Ay summiya Bilharvain ini mutajanise ini dinamakan dengan huruf mutajanise. Semua bagaikan makrifat di mata Kemudian setelah mengetahui apa yang telah berlalu, baik itu dari mislein ini, ataupun muta demikian pula mutajanisein. Insa kan awalu kullin, maka baik itu itu kong ini atau yaitu gom utha'karibain atau yaitu gom utha'jinesein Masing-masing ia terbagi dua Bahkan sebagian membagi tiga Yaitu ke dalam yaitu gom shawir Dan yaitu gom kabir Dan di sana ada yang mengatakan yaitu gom mutolap ya. Maka dari pelajaran-pelajaran yang telah lalu dalam Masalah yaitu gom pilih yang tiga in awal kullin ini kalau disukun dari awal masing-masing min hadhihi alaqsam athlathati dari tiga pembagian idgham ini ya mitraini mutaqaribain mutajinisain fasaghira bil -mu ghain dengan ghin yang bertitik wa nasbir ra dari nasukun ra in bukana as-sakhirah ya bin nun ta'kid al dengan nun ta'kid yang ringan itu yang disukun samyan ay sammihi as menunjukkan as-sakhir maf'ul muqaddam maf'ul yang didahulukan asalnya ya samyan as صنميان صغيران ما كان نفسه بيدغام صغير والله تعالى اعلم بالصواب